Ördög és pokol Egy vasárnap délelőtt katakopogtatott nálam. Mihály kéretett. Már éppen indulni akartam Katicához, és tudta, hogy oda készülök, hiszen ő is csak nemrég távozott tőlem. A szalon ajtaját nyitva találtam. Óvatosan kopogtam rajta, de mivel senki nem válaszolt, beléptem. Úgy gondoltam, a szobában lehet. Bekopogtam, de azonnal nyitottam is az ajtót. Széles mosolyom lehervadt, hogy megláttam komoly tekintetét. Idegen hang szólalt meg. Anna, ilyetten néztem a hang irányába, mert amikor beléptem, egyáltalán nem vettem észre, hogy más is van a szobában. A szőke Molnár legényt pillantottam meg, kezében szalmak alapját szorongatta. Idegesnek tűnt. Történt valami baj? kérdeztem már aggódva. Semmi baj nem történt, válaszolt Mihály kimérten. Éppen ellenkezőleg. Márton Ádám a tihanyi apáttól árendálja a malmot. Bevétele a legmagasabb minden molnár közül, mivel ő a környék legjobbja. Nagy lelkű ember. Az oroszi család segítségére siet, ha kell. Min tudod, ő segít az új malmom korszerű kivitelezésében is. A molnára nézett. A segítő szakértelemért hálás vagyok, és jutalmat semmi esetre sem marad el. Miért beszél nekem a malmok ügyéről? Miért van itt a Molnár is? Anna munkáját nagyra becsüljük a háznál, és igényt tartunk rá a jövőben is. Egyre érthetetlenebbé vált az egész, és nem tudtam rájönni, hogy miről beszél. Ekkor felállt, megköszörülte a torkát, és a következőket mondta. Anna, Márton Ádám az engedélyemért jött, hogy megkérje a kezed. Feleségül kíván venni. Tessék! Szaladt ki a számon, és Ádámra meredtem. Nem tudtam többet kinyögni, ő pedig csak áltott, füligérő szájjal. Két remek emberről van szó, akiknek a munkáját egyenként is nagyra becsülöm. Szólalt meg tárgyilagosan Mihály. Ádámnak az áldásomat ígértem. A beleegyezésed esetén tette hozzá. Hiába néztem az okkersárga szempárba, semmit nem olvastam ki belőle. Természetesen a munkádat megtarthatod, Anna. Nincs messze a malom, ahova költöznél. Ez a mondat több volt a soknál, égtelendűbe gurultam. Minek néz engem? Menjek férjhez, de közben járjak vissza hozzá. Rémámaimban a legrosszabb verzióként azzal számoltam, hogy elbocsát a háztól, mint ahogy a kivénhet cselédet szokták. De ő felülmúlta a minden rémámomat. Önzős fej! Kétszer találkoztunk, vetettem oda a molnárnak. A válaszom nem. Határozott nem, is hidd el, hogy így jobban jársz. Ezzel feltéptem az ajtót, és kiviharzottam. Gyűlöltem Oroszi Mihályt. Tiszta szívemből gyűlöltem. Dönttek a lépteim, ahogy átvágtam az udvaron. Amikor a biztosnak hitt talaj kicsúszik a lábunk alól, az csak egy szempillantás. A váratlan szakítás olyan, mint egy zuhanás. Nincs mit szépíteni. Átkozott fajt. Az első pár óra az maga volt a pokol. A másodperc, amikor a szavak eljutottak a tudatomig, olyan volt, mint egy tűzparancs, miközben én csak álltam a kivégző osztag előtt. Nem akartam elhinni, hogy ez velem történik meg, sokkot kaptam a hírtől, és tehetetlenségemben lebénultam. Végül, mint akit egy kútpárkányáról lelőnek, beledöltem a mélybe, zuhanva szédültem a semmibe. Az álmaim ripityára törve forogtak körülöttem a lefelé úton, és nem találtam semmit, amibe belekapaszkodhattam volna. Bementem a szobámba, és előszedtem a ládámból a holmimat. Elmegyek. Ilyen körülmények között nem haradhattam. A férfi, akit szeretek, hozzá akar adni máshoz. Belesakadt a szívem, épp úgy, ahogy az összes buta cselédlánynak. Szebben is intézhette volna. Elmondhatta volna, hogy vége. Nem fogadtam volna jól, de az legalább őszinte lett volna. A szavai csak visszhangzottak a fejemben. Fizikai kint éreztem tőlük. Azóta sem tudom, mihez hasonlítani a fájdalom mélységét, ami akkor minden sejtemet összezúzta. Az csapott be, aki a legtöbbet jelentette. Hirtelennyében nem tudtam, hogy sírjak vagy ordítsak. Hol ő gyűlöltem, mert így félrevezetett, hol pedig magamat, amiért vakon bíztam benne. Iszonyúan zaklatott állapotban csomagoltam, majdnem megfulladtam, úgy szorított a sírás. Ekkor lépett be az ajtón. Takarodjon innen! Mit képzel magáról? Mit?! Ha megun, akkor ad? Így szokta? Vagy hálásnak kellene lennem, hogy ilyen lehetőséget kaptam? Nem én kerestem, ő jött ide. Gyűlölöm magát, gyűlölöm! Nem akartalak bántani. Mit gondolt, mit fogok válaszolni? Kérdeztem vicsorogva, mire lesütötte a szemét. Vagy ennyit gondolt rólam? Hogy pénzért szeretek? Azt hitte, hogy igent mondok? Oroszi Mihály egy szót sem szólt, csak nézett engem. Persze, hogy azt hitte, hisz egy ilyen lehetőségre minden lány igent mondana, ugye? Mire is vártam? Léptem közelebb hozzá. Semmire nem vártam. Suttogtam bele az arcába. Nem vártam, és nem is gondolkoztam a jövőn, csak boldog voltam. Persze maga gondolkozott, és megtalálta a megoldást, ami magának a legkényelmesebb, és Anna, én is boldog vagyok, ha velem vagy. Az imént árult el! Osztozna is rajtam, vagy egyszerűen csak az utamat adja így ki. Nem is tudom, melyik a rosszabb. Megfogta a vállamat. Nem akartam ezt. Akkor mit akart ezzel? Nem válaszolt. Mit akart tőlem? Szegeztem neki azt a kérdést, amit a férfiak a legjobban utálnak. Elleresztette a vállam, és erre sem mondott semmit. Semmit. Összeszedtem a csomagomat. Az ajtó felé indultam, de útközben megbotlottam. Ő utánam nyúlt, hogy ne essek kell. Borszasztó volt. Majd engedett kisétálni az ajtón. Egyetlen szóval sem morasztalt Arácsig bőgtem, a kékék bolt fedőként zárult rám. Oroszi Mihály hiába nem ígért semmit, mégis úgy éreztem, valamit elvett tőlem, és ezért tartozik nekem. Folytogatott a fájdalom, hogy nem kellettem eléggé. Viszont kezdtem vele, elfogadtam, hogy a földes uram. Magáztam, ő pedig cserébe elengedett volna egy másik férfival, méghozzá az áldását adva. Tudta, hogy szeretem. Igaz, nem mondtam neki, de ismert engem. Nem voltak feltételeim, és nem kértem tőle semmit. Adtam. Mindent neki adtam, amim volt. A volt vőlegényemmel, Péterrel kapcsolatban viszont megértettem valamit. Ő tényleg nem akart elhagyni, csak beleszeretett Eszterbe. Ekkor világosak lettek az indokai, nem akart engem bántani, csak szerelmes lett, és ilyenkor nincs se becsület, se jellem. Ennek az erőnek semmi sem szent, és ő nem tudott nemet mondani, ahogy én sem tudtam. Ezzel szemben oroszi Mihály világosan kifejezésre juttatta, hogy kész az áldását adni egy frigyre, amit mással kötnék. Ennél világosabban szakítani sem tudott volna. Igazi mestermunka. Katica meg sem próbált vigasztalni. Megnyugtatott, hogy keresünk valami megoldást, nem kell soha többet visszamennem oda. Azt hittem, szeret. Én is. De a macskát nem az állásáról kell ítélni, hanem az ugrásáról. Tüzet raktunk, mert már hűvösek voltak az éjszakák. Katica a kamra átépítésén gondolkodott, hangosan és kétszer is körbejárta a házat. István profilja telente nádvágással is kiegészült, így legalább a tető nem jelentett gondot. Az ő gondoskodó szeretete nélkül rég halott lettem volna. Anyám volt anyám helyett. Bűntudat is marcangolt, hogy önző módon boldogan éltem oroszi Mihályal, míg az igazi anyám, a családom otthon egetföldet földet átkutatva kereshetett. Védtem és vádoltam magamat egyszerre. Nem én akartam. Így alakult. És én beilleszkedtem, ahogy csak tudtam. Ezzel viszont egyre távolabb kerültem a régi világomtól. Katicával nem mondtuk ki, de tudtuk, lehet, hogy sosem jutok haza. Ebben a házban még élek lesz helyed, mondta és átölelt. A praktikus gondolkodás kötelező volt, még szerelmi bánat közben is. Egyedül ültem a tűznél, mikor István megérkezett. Általában tartottam a rossz véleményétől, de annyira szomorú voltam, hogy akkor ezzel se törődtem. Sokára jött felém. A kamrából szobát építünk, ott férsz? mondta. Szeretem az oroszi Mihályt. Szaladt ki a számon. Kétségbe esettem, fordultam szembe vele, mire ő megpaskolta a hátamat. Néhány percet Némán várt velem, majd bement a házba. Aznap este katicát sem láttam többet. Másnap a fürdőhöz indultunk, mint régen. Úgy tettünk, mintha semmi sem változott volna. A fürdőmunka jót tett, nem szóltam senkihez, csak tettem a dolgomat. Még Zsuzsi is átérezte a hangulatomat. Békén hagyott, és egy árvaszót sem szólt hozzám, épp, mint az elején. Mindenki tudta, hogy felesleges vigasztalgatni, és a szokásos jön majd jobb, vagy sok hal van a Balatonban közhelyek nem illettek a helyzetemre. Szerencsére meg is kíméltek tőle, mert tudtuk, hogy jobb nem jön. Egyik nap Ádám, a Molnár legény az egyik faház előtt ácsorgott. Mikor megpillantott, nyomban lekapta szalmak alapját a fejéről, piros ujjaival a karimába kapaszkodott, de csak dülöngél tovább szerencsétlenül. Én voltam, aki közelebb lépett. Ő kihúzta magát, és így szólt. Anna azért jöttem, mert az ajánlat, amit utoljára tettem, megköszörülte a torkát, tudod, a házassági. Szóval azt továbbra is fenntartom. Hallottam, miket beszélnek rólad, meg mihájúról, Mihály úrról, de ne félj, én egy szavukat sem hiszem el. Hadd mondják, engem nem zavar. Téged se bántson. Ádám, megtisztelő az ajánlatod. Nem érdemeltem ki ekkora kedvességet. Nem beszéltem szépen veled legutóbb. Mondtam bocsánat kérően. Az akkor volt, ma pedig ma van. Ne szomorkodj azon. Amit rólam és az oroszi úrról beszélnek, kezdtem súhajtva, minden szavában igaz. A szeretője voltam. A szóbeszéd kevesebb, mint az igazság. Láttam, ahogy a szavak elérnek a tudatáig, és döbbenet jelenik meg a kedves arcon. Majd újra barátságossá vált. Talán zavarában, vagy egyszerűen túl jó ember volt. Sokáig bámult. Elkísérlek a forrásig, oda megyek én is. Mondtam, de csak ácsorgott tovább. Kellett neki néhány perc, mire elindult. A meglepettségtől némán lépkedett mellettem. Az elköszönéskor még mindig zavarban volt. Miután elváltunk, megfordult és visszafutott felém. Az ajánlatom él. Nem fogadom el. Télen továbbállok. Megtorpant. Megnyúlt arcát látva biztosra vettem, hogy kedvesség ellenére kételkedett az épelméjűségemben. Ezt az esetet leszámítva semmi sem történt velem ezekben a napokban. Semmi, amire igazán élesen emlékeznék. Többé nem volt titok, hogy írok és olvasok. Mégis titokban tettem, akkor, amikor senki sem látta. Egy alkalommal István rajta kapott. Mit írsz? Csak magamnak. Nem akartam, hogy beleolvasson. Az igazság bonyolult históriáját nem vágytam megosztani vele. Nézd a szemembe, Anna! Nem kell előlem bujkálnod. Nem fürkészem a női titkokat. Folytatta kedvesebben. Az is túl sok, amit hallok, előlem nem kell rejtegetned, nem olvasok bele, a szavamat adom. Ez minden égéretnél többet jelentett, százszorta többet, mint az Isten bizony. István nem ismert játékot a becsület dolgában, az adott szót visszavonhatatlannak tartotta. Ha Katica biztosra akart menni nála, úgy mondta, csak szavát kell venni, és bizonyos, hogy megtartja.